І ще її очі. Він запам'ятав її очі. Сергій нервово забігав по кімнаті, зрозумівши, що чогось бракує. Цигарки. Він не помітив, що сигарету вже давно докурив і в руках тримає самий фільтр від неї. Не може бути. Не може цього бути, повторював він собі, тремтливими руками, дістаючи з пачки чергову сигарету. Вона зламалася у нього в руках, і Сергій різким рухом відкинув її вбік і дістав іншу. Швидше б вона написала, подумав він, і, нарешті, прикуривши цигарку, глибоко затягнувся димом час був нещадним до нього в цю мить. Він зупинився і завмер, немов знущаючись зі схвильованого чоловіка. Отримавши чергове послання від Даші, він просто таки кинувся до комп'ютера. Сергій швидко пробіг очима по тексту на моніторі, і по його тілу поповзли мурашки. Дівчина описала докладно, Місце аварії. Автомобілі, які зіткнулися на злощасному місці, і людей, потерпілих у ній. Вона написала, як рятувала молодого хлопця. Намагалася допомогти худенькій молодій жінці, яку витягли з чорної Тойоти. Чоловіка, у якого був пошкоджений хребет. Як знайшла на узбіччі немовля. Сергія. Кинуло в жар. Він упрів, і на лобі виступив піт, але він нічого не помічав. Прудко, як ніколи в житті, його пальці забігали по клавішах. Коли він запитав, у який день сталася аварія, і Даринка відповіла, у Сергія вже не залишалося ні найменших сумнівів. Він побіг на кухню, відчинив холодильник і дістав пакет апельсинового соку. Наливши його в склянку, він залпом випив холодний напій, який не втамував його спрагу. У горлі пересохло. Язик прилип до піднебіння, і він випив іще одну склянку та обхопив голову руками. Сергій не знав, скільки так просидів в одній позі. Він згубив лік часу. Коли отямився, то зайшов до кабінету і прочитав. Ти пішов спати, не попрощавшись зі мною? Чи тебе дуже розтривожили спогади? Уже спокійніше Сергій написав. Вибач, я ходив випити соку і трохи заспокоїтися. Дашенько. Мила дівчинко, ти можеш сказати, що змінилося докорінно у твоєму житті після тієї аварії? Дарина, все, все в моєму житті звалилося водночас, як картковий будиночок. Сергій, а можеш мені довіритися і пояснити більш конкретно? Дарина, можу, тобі можу. І Даша зважилася. Вона написала, як пережила тріумф і злет після порятунку людей у аварії, а потім удари долі, починаючи з того моменту, коли батько загиблого хлопця Георгія Арсентіовича запропонував їй перевіритися на ВІЛ-інфекцію. Даша не приховувала, що їй довелося пережити через хворобу. Вона дійшла до того моменту, коли Віталій Степанович запропонував їй роботу в хоспісі і написала «Може, на сьогодні досить?» «Сергій, ти втомилася і хочеш спати?» Дарина. «Навряд чи я сьогодні засну». Спогади ожили, розбурхали мою притихлу пам'ять. «Сергій, тоді я хотів би поставити тобі одне питання. Можна?» «Дарина, звичайно». «Сергій, у тебе є на шиї дві родимки». Серце Сергія шалено калатало в грудях, вириваючись назовні, поки він чекав відповіді. І майже завмерло в одну мить, коли прочитав: "А звідки ти дізнався про родимки?" "Сергій, я всевидюче око", пожартував він і додав: "А чому ти вирішила, що підхопила віл-інфекцію саме від хлопця з БМВ?» Дарина, а більше було нізвідки. Невже і ти сумніваєшся в цьому? Сергій, мила, добра, чиста дівчинко, я вірю тобі, і в мене немає жодних підстав тобі не вірити. З того моменту, як ти мені відповіла, моє життя змінилося. Ти тоді... Врятувала мене від смутку і розчарування. Повернула до життя. Я думав, що ти врятувала мене раз, а виявилося, що навіть двічі. Той чоловік, який травмував спину в аварії, якого ти уклала на рівну поверхню і не дала можливості йому стати калікою, був я. Дарина – не може бути. Сергій, кілька хвилин тому ці самі слова твердив і я собі. Але я пам'ятаю твої родимки на шиї. Їх у тебе дві. Розташовані вони зовсім близько одна від одної, в горизонтальному положенні. Чи не так, Дарина? Тепер я згадала, де тебе бачила. Сергій, я довго мучився, згадуючи, де бачив твої очі, і лише сьогодні згадав, хоча тоді був у шоковому стані. Дарина, буває ж таке в житті? Сергій, Дашенько, мила моя рятівниця, я хочу бачити тебе зараз же. Негайно, зараз же, хочу глянути у твої оченята з нескінченною вдячністю. Хочу бачити тебе не на фото, а на власні очі. Я вже відчуваю, як мої долоні торкаються твого волосся, а губи – ямочок на твоїх щоках. Скажи мені, де ти є, і я примчу до тебе просто зараз». Даша прочитала послання Сергія і не витримала. Вона відклала вбік ноутбук і гірко, невтішно розплакалася. Листування, яке їй давало стільки приємних хвилин, сьогодні закінчиться. І зустріч, про яку вона мріяла таємно, хоча б підсвідомо розуміла, що це неможливо. Вже не відбудеться ніколи. Виплакавшись, вона утерла сльози і написала, «Ми не зможемо зустрітися». Сергій, «Добре, нехай це буде не сьогодні, нехай завтра вранці. Я почекаю». Дарина, «Ми не зустрінемося з тобою і завтра». Сергій, я тобі неприємний, Дарина, навпаки. Сергій, я давно мріяв про нашу зустріч, і ще тоді, коли не знав, що ти врятувала мене в аварії. Хочеш вір, хочеш ні, але я покохав тебе вже давно, боячись зізнатися навіть самому собі в тому, що можна любити після всього, що сталося зі мною. Я не зміг полюбити ні одну з жінок, які були поруч зі мною, яких я бачив на власні очі. Я полюбив твій образ, який склався з твоїх рядків, з нашого листування, з твого фото. Прошу тебе, скажи мені, де ти? Дарина, мені не хотілося б говорити, де я».